de dezembro, mes da publicidade e da hipocrasía. En tal día como este pasado domingo 1 de decembro en Compostela e moitas outras viras e cidades galegas, deu comenzo a campaña publicitaria que, a cada ano por estas datas, chama o consumo compulsivo de cousas innecesarias de gastos superfluos de cara a viver a tope dunhas festas das que ainda fallan unos cuantos días. As longas noites de Compostela desde entón esmornean por gracia ou máis ben culpa dun despregue de luces de cores que abarca toda a cidade e xa ameazan con que bien pronto comenzarán a soar ás repetitivas paisoliñas, sempre ás mesmas de todos os anos, onde a vir sen segue lavando cueiros en tantos peixes bebendo o río e o borrequiño que se pasaba por lá e ia ao camiño de Belén. Ainda que neste ano, o tal camiño a Belén sexa un cheo de morte e destruizón. O Concello Compostelán con goberno do Benixé falla polosía destas festas do consumo e presumen na empresa local dun espectáculo lumíñigo especial na Alameda ao que chaman Compostela das Estrelas, que pretendidamente simula unha congostra rodeada de árboles polas que penetra a luz da lúa e as estrelas da Vía Láptea, como se fosen bosque sacra. Ándaxa. Asinalar que, ao mesmo tempo que colocarán estas luces Desaparecerou da de entrada deste parque a faixa solidaria que rezaba Palestina Libre e Compostela con Palestina. Pese que para as mandamases nacionalistas municipais da Capefal Galega xa non é momento de facer lembrar que por esos lugares tan emblemáticos da cristiandade seguen morrendo miles de inocentes a máos do sesino Netanyahu. Herodes, o máo máis máo da Biblia cristiana a seu carón, fica xa a altura de un xumplán nas minhas ollas. Todo isto se pasa nunha época na que des dos gobernos fáis un chamado a promoción para fomentar medidas de aforro e eficiencia energética. Mas vese que nestas datas tais medidas non son aplicables porque hai que primar a hipocresía e o consumo exacerbado e as administracións teñen que facer boa caixa a fin de ano para cuadrar as contas dos presupostos máis tanto ten o importante que a xente merca o que non precisa que gaste máis do que pode gastar en cosas supérfluas e toda se a rir a beber e a cantar paisoliñas como se si en realidad fósemos felices e ande, ande, ande a maripolena. Lembos de informar como, como o xoconto da Radio Raposeida. Saúdos a toda a xente da comarca de Cerro Terral.